La Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat ja ha iniciat treballs de restauració del jaciment de Can en Romà. Fins al mes de novembre estaran treballant en diverses zones de la Vila Romana i la Capella Medieval, que presenten greus degradacions. De moment, ja han arrenjat el mur de contenció de la terrassa superior de la Vila, que estava en situació de trencar-se de manera imminent i es volia arreglar abans que vinguin les pluges típiques de tardor. L'Associació dels Amics de Sant Romà i la Regidoria de Cultura estan seguint molt de prop la intervenció arqueològica d'urgència, així com la Generalitat. I és que aquesta setmana el tècnic territorial de patrimoni, Joaquim Folch, també ha visitat el jaciment per tal de garantir que l'actuació està sent realitzada d'acord amb les disposicions de llei del patrimoni cultural català, tenint en compte que la Vila Romana és un bé declarat d'interès nacional. El secretari de l'Associació dels Amics de Sant Romà, Enric Ricard, ha fet una descripció de les tasques que s'estan fent. Lo que estan fent en aquests moments, ja porten dues setmanes treballant des del dia 10, és una sèrie de drenatges que és molt important, perquè l'aigua de pluja que continuï més ara que en vindran de fortes, doncs no quedi estancada amb el mur fent de contenció i es anirà drenant i anirà a parar a la riera. Al llarg dels propers dies també està previst que es faci una actuació a la pintura romànica de la capella, que actualment es troba a l'intempèrie, sota una coberta molt precària. El que faran serà protegir-la del sol, la humitat i els canvis de temperatura. I un cop finalitzi l'obra, la Direcció General del Patrimoni Cultural donarà el termini d'un any per la presentació d'una memòria. Però a més, també està previst iniciar contactes entre Generalitat, Ajuntament i Propietat per proposar que es faci una sessió del jaciment perquè es pugui garantir un manteniment del patrimoni cultural. Una de les coses que està en estudi i que jo voldria que fos real és que hi hagués una sessió per part de la propietat, ja sigui la Generalitat o sigui l'Ajuntament de Tiana. A Llavors l'Ajuntament sí que pot intervenir en coses del jaciment perquè ara és una propietat privada. O sigui, és com si hora demanés que em vinguessin a arreglar el pati de casa meva no poden fer-ho. El jaciment de Sant Romà, datat dels segles u abans de Cris, al 6 després de Cris. Per fer difusió del seu valor arqueològic, ja fa temps que des de l'associació obre les seves portes a les escoles de Tiana per tal que des de ben petits coneguin el patrimoni cultural de la vila. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.